Jeg tror jeg tager hjem til Musimo nummer 1 Lige lidt Så skal jeg hjem ja, bare det, er er til... ja, det er bare hjem til Musimo nummer 1 til syvende episode af store tur tur tur. Dejligt I med. Dejligt I lytter med. Tak til BF endnu en gang. Vi skal vi starter en stor som altid. Det gør vi i hvert fald. Vi starter måske i Göteborg. Vi kommer i hvert fald forbi Göteborg. Ja. Og øh, vi kommer også forbi øh, 8000 Aarhus. Ja. Endnu en uge uden til Hansen. Endnu en uden til Hansen, det kan vi, det kan vi godt sige. Det ja. Desværre. Men det, vi har været, mangler at kan jo ikke bare tage dig ind, uden at gøre noget. Altså, nej, så skulle det jo være for at invitere... Ja, så skulle snakke, og ved skulle man tage en øl med, Det kunne vi godt. Ja. Men altså, vi har, vi har jo faktisk nok at se til, I tror. Ja, sådan er det med nogle af de der... Men alle har jo sådan nogen, der var, en, var ens bedste en engang, og så snar man ikke sådan noget. Men så glider man fra hinanden ja. til det er og det er jo det, der er lidt er sket. Ja. Vi har måske et eller andet sted fået for, for meget af hinanden. Ja. Altså, T. Hansen også, det ja. men det er også. Men det er også en af de... En af sine gode venner. Det kan godt være, at det er lang tid, at har set hinanden. Men så når man ser hinanden, så er det også som om, at der ikke er sket noget. Altså, ja, og man kan, alt, man lige, man man kan, kan man altid komme tilbage. Ja. Så, det, det tror jeg er det, vi skal tage med os der fra Det venskab ja. og det forhold, vi har haft der indtil videre. Ja. Men øh, I stedet, så har vi øh, Jamen, I stedet for så har vi ude og baske lidt badminton, ja. og øh, vi har, øh, der skete jo det på vores arbejde, at øh, vi kom op mandag, og øh, til vores øh, store forskrækkelse, så øh, troede vi, at vi begge to er blevet, øh, Vi var at, er i hvert fald blevet slittet fuldstændig fra hele systemet ja. i øh, Hammand. Vi er blevet hacket. Det kunne være, det var en Hackerangreb. Det kan være, det var Facebook, der har lyttet med. Det tror jeg. Og, øh, og det er noget, vi også vil komme ind på senere, men, ja. øh, men i hvert fald så er vi smidt ud af systemet, så derfor så, øh, så tog vi os en lille køretur i løbet af arbejdsdagen. Vi var lige op og at tjekke bilen, Så vi, var vi på, øh, nede på det lokale værksted, ja. og jeg var lige havde og kiggede under Ej, hvad der er lige så flot nedefra, som sådan er ufra. Altså, det var også Det er lige sådan, uanset hvor du kigger på, altså Mathilde gøler, hun har ikke en dårlig vinkel. Og det, det, det har voldhånden heller ikke. Det er Altså, en perfekt reference, du fører i der, Paul. Og, øh, og du blev jo foreviget med Volvo'en næsten. Det første, du gjorde, det var lige at få lidt olie på kroppen. Lidt, og, lidt nye, tror jeg. Og vi kunne jo ikke. Det var, sådan, det var en rigtig hyggelig mekaniker, vi kom ind til. Ja. Der, øh, der tilbød os lige at komme ind, så Paul han kunne gå rundt nedenunder Volvo'en. Ja. Vi kunne næsten ikke få det op igen. Nej. Og øh, han øh, fandt også problemet. Jeg kunne ikke finde Det er sådan en slange, da jeg skulle have stoppet. Den fandt han hurtigt. Den fandt han og der var ikke noget problem. Og den la lavede heller ikke. Altså, det er godt at det var sådan et problem, der gik i sig selv. Det, det kunne man næsten tro, fordi det var det virkede meget underligt. Hvis ja. Den spinder nu, her ja. Men den kører bare på fuld drøn Ja. Og øh... Så det er godt. Så, øh... Så det var mekaniker Poul og øh... din nye kompagnon ja. der lige fik styr på det samme. Jeg kan lige smide et billede op af Paul, der går under bilen også. Mhm. Okay. Æh... Billeder af mig. Jeg har et video af faktisk. En video det der, var ja. slår hovedet. Det er lige præcis der, hvor du slår hovedet. Så øh, det, det noterer jeg lige. Poul. Bil. Slår hovedet. Og slår hovedet. Og, øh, og så jeg har, ved jeg ikke... Har stod, så, så, så, for den her, det har jo været, at du skulle til Jetteborg. Ja. Det gik vi jo alle sammen og vintede på. Der er James ja. i glæde jer til, at øh, I skulle være alene hjemme. Vi og sad jo jeg og jeg James, vi sad ind på Lukas Værelse, og optog noget engelsk podcast til nogle af hans venner og sådan oh. noget interne ting, vi har. Ja, de, de store podcasts, de rigtige podcasts. Ja, det, det, det er sådan noget mig James, vil laver. Det der James Codons show, er det er det jer? Ja, det er jeg. Ja. Jamen ja. tager meget på hans vægt. Ja, ja, lige præcis. Svinger helt vildt. Og så er du gæst. Og så er jeg fra gæst. uge til uge, så Så kan jeg være 50 cent den ene ja. dag, og så... Jeg kan jo allige... bare om at have et godt makeup up team Ja, det kan være lige hvad du har. det kan være lige hvad du vil, ja, allige, hvad du vil ja. Ja. Så det er meget fedt. Så men fik ja. vi lidt nachos inden... Uh... Ja, så spiste de mine nachos. Ja. Det var simpelthen godt. Det tak også have. en buyer. Gjorde du? det? En af dine, en, jeg gjorde, det. han skulle have noget te Ej, fra England. Jeg, ja. Men uh, Men alligevel mens I hyggede jer så veldigt derhjemme, så, uh, så rendte jeg rundt... Så arbejdede du. Så var det sgu da fandme også. Og ja. det, den chance, den tager jeg jo gerne. Ja. Og øh, det var en hyggelig tur. Vi tog afsted klokken 05.30 om morgenen, og så var vi hjemme omkring klokken 00.30 om aftenen. Øh, god igen. Så det var en øh, god lang tur med mig og en jefe, Jens ja. Jørgen, ja. Der, øh, der var taget på, øh, på tur til Gødeborg for ja. at besøge Volvo. Øh, hvad, hvad sagde Volvo så til det du havde med? Ja men Volvo, de var altså, helt om at køre. Jeg havde taget prototypen med, og øh, de var helt vilde med det. Det, det, det, de, det kan de godt lide. De lappede det i sig. Du synes, de synes, de du var til øh, altså, de sagde, at det, det der... Det, det, der det, er, det er fremtiden. Altså, det der det er fuldstændig. Kunne, du er fremtiden, Lukas. Altså. Jeg kunne bare skrue under for tjekken med det samme, ja. og så, øh, så var der en, øh, en løn, der gjorde, at jeg ikke skulle bekymre mig om noget som helst mere. Har ja. du øh, måske fået en af de nye øh, brand, det kan jo så fortælle... Øh, ja. At, øh, Ja, Volvo de lancerer... Volvo de lancerer et luksusbrand, ja. der hedder Polestar. I kan lige prøve at slå dem op. Ja. Meget, uh, meget opbiler, de ja. Det er faktisk meget Ja, Det er et helt nyt mærke, altså, det bliver et datterselskab, gør det ikke? Jo, det er det er vel ligesom, altså, jeg tænker at mange af de andre brands der, uden at jeg har alt for godt styr på det, ja. så, øh, så er de er ejet af, af nogle større koncerner. Ja. det er da fedt. Øhm, så det tror jeg bliver, jeg glæder, det sig bliver sig meget sig. fedt. De så meget fede ud, faktisk. Det kan være også have sådan en Polestar, eller lældre. Bare jeg ved, det hedder Polestar. Nemlig. Polestar, det er et meget underligt navn, ja. synes jeg også. Men, man kan jo, Men så kan man jo kalde den, noget andet, selv. Ja, synes, det, det kan for, man godt, altså ligesom som sin båd, tænker du. Ja, det så tænker man lige kalde den ligesom Marie man. eller... Ja, et klistermærk bagpå. Hvor der lige står et godt <laughs> navn. Eller eller andet, ja. ja. Men øh, men ja, alt i alt, Det var faktisk meget spændende op at se deres øh, hovedkontor deroppe i Gødeborg ja. og, øh, og snakke lidt med dem. Men fik der noget pizza med chef. Vi fik lidt. Vi, vi delte sgu en pizza, og, øh, og ellers så var der øh, buffet for alle pengene på færgeren, både deroppe og Hvor vi fik vi pizza hen? Bare sådan en... Øh... Det var inde på Del Piero er altså et pakkerrestaurant, eller hvad er det? Ah, nej, Del Piero, siger jeg til dig. Del Piero, ja ja. Del Piero. Men, øh, det, er da, ja. det er vores sted vi hedder, det hedder også Bownes. Det er jo ikke ved uh, <laughs> historien, der hedder Bowne derinde bag Nå, det er det ikke. Ja, ja, det var faktisk fin pizza. Del Piero i Göteborg, uh, det er... Hurtigt 7 sy ud af 10. Vi fik ja. øh, rigtig svensk pizza. Der stod, kender du den der Diavola? Det er, det er, pizza det. Diavola, hvor ja. der er stærkst alene på. Ja. I Sverige, der får du det. Men der får du det med Så det Så jeg havde regnet med at jeg fik salami pizza Så kom der fandme en pizza med kødboller på havs, Det er fandme øh, med Sverige, leg. der har ved Det i en god leg, Den var faktisk god nok ja. Og Jens Jørgen, han er jo helt bilt med stærke ting så, øh, så han var rigtig glad Ja, det var dejligt Jamen øh, ja. på, øh, du har været i øh, Sverige Og jeg ja. har været i Norge Og du har været en tur i Norge ja. Og det var jo øh, også noget af en rejse, du var på der Ja, vi skal jo snakke noget weekend nu Er vi ikke færdig med Stor? Det, det tænker jeg helt sikkert, vi er ja. Og, øh, og ja, du tog rejsen helt fra... Vi øh, ja, tog rejsen fra Stor, sammen med James Ja, det gør vi Det var hyggeligt Og øh, er vi lige på vejen, formen? der tog vi lige et stop ved Tobias Ja, det var hyggeligt Rigtig hyggelig øh, fest imod ja. det samme Dejligt at feste om kap med nogle andre Så... Øh To bror ved siden her hinanden anden, og ser hvem der er, kan have de fedeste drukspil kørende. <laughs> hvem der egentlig har det sygeste drukspil, ja. Bebe, ja. han var meget det, høj. Han, han ville jo gerne vinde øh, ja. den. Ja, der blev vi gået til den. Ja. Men øh, det var rigtig hyggeligt at være derhjemme. Og, øh, og så var vi til semesterfest. Ja, og, øh, det var ja. meget hyggeligt semesterfest. Jeg altså, endte ved at stå og snakke fuck, lang tid med Emil. Det var slet ikke Finja, ja. Når hende, øh... ja, ja. hende, der er min store brystet. Ja. Ja. Så have noget noget fornuftigt at sige. Ja, ja. Det var lige til at starte med. Ja, det var lige til at starte ja, med. Ja. Ja. Du, ja, du lidt af andet og hvad man ellers... Oh, ja. Det, øh, ja, ja. Men, men uh, alt imens, så uh, gav vi andre den... spiller uh, spillede noget... Gas, jeg tror, de spillede noget... Birpongen og... og... Det er jeg derfor, jeg ikke blev lige så stiv som uh, alle de andre drenger i siden. De blev alle, alle for stive. Nå? Jeg tror det er fint. jeg ikke. Jeg, jeg nåede ikke med på den der birpongen. Og... Okay. Så du nåede aldrig rigtig toppen? Nej, ja, Eller jeg hvad? det er egentlig meget ret. Ja, det... Det er jo sgu da første gang. Ja. Men uh, men alt alt, altså, vi, endte jo, vi endte selvfølgelig på dansegulvet. Ja, Også altså, og, og, og selvfølgelig gør vi det. Det var, var en hyggeligt. Også sikkert ja. Altså Vi var der i hvert fald. Og så det var, var der, altså meget sjovt. Jeg ved ikke, jeg lagde ikke mærke til hvem der ellers var der. Nej, i hvert fald, så, altså vi var der. Vi var der, og der blev bare danset igen. Og det vidste folk? Altså Det vidste alle. Der og derfor så, jeg tror jeg, De rygerne gik stille og roligt op i fjellene op i Norge. Ja. Så jo øh, øh, kan det passe den der engen der tude at danse. Det lyder der koser lidt. <laughs> det lyder der koser lidt. <laughs> så øh, så der blev øh, ja der ja, blev så sned en øh, norsk øh, lille markmus øh, ind til festen. Ja, jeg jeg sniger lige med ind så lavede vi lige en en, en, en lille bitte kosergruppe. Ja. Vi tog øh, stod jo op. Jeg kan ikke huske så meget for også, selvom jeg ikke var så meget festen, for jeg selv ved ikke hvad det stod. Vi skulle jo og danse lidt. Og jeg, jeg kan ikke helt huske men vi fik et lille mys, der. Ved du med det? Med nøde på danskehøj? Ja. Altså, det ved jeg ikke. Det, det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg var helt væk i god dans tror jeg. Jeg, jeg, var, jeg var lige nede til at briste hende fra de, der, de norske venner så. Okay, tak Okay, tak. De prøvede lige at score ind. Nå, og mine norske venner? Ja. Ja, de, de er over det hele. Ja, så der var jeg lige inde og... Var du lige inde og markerede? Ja, jeg valgte valg, valg at på hendes øh, sko. Ja. Det er jo altid et godt trick. Ja. Og det ved man jo, det gør, det er du de vant til jeg, op i Norge. Hvis du møder, er, hvis du er øh, en dag er i Herning, og du er ude i skoven og du møder en ulv, så begynder jeg at pisse foran. Foran? Ja. Ikke fordi... på den. Nej, det er så skal du skal sættes på det. Kommer så tæt på. Oh, okay. Pisse hen mod den. Okay, ja. Hen mod den. Ja. Det er, okay. en, øh, en, det, det er øh, en en en gastus, men også øh, kan det også øh, skræmme dem væk. Okay. Det er, men det er en gastus. Ja, det kom på, hvad intentionen bag det er Okay Og vi ved jo alle sammen, at øh, det er Fx morske... da jeg på gulvet hjemme med Anne Ja, der Kan jeg huske dengang, at jeg havde været alt for stiv Nej, ja. det må du gerne lige forklare Jeg sad der, og, jeg, jo, jeg tror, jeg var <laughs> til semesterfest eller sådan noget Ja, det havde du været Og så var jeg kommet <laughs> til Ja, det tror jeg faktisk, jeg havde været ja. Så var jeg kommet lidt for sent hjem Også ja. Hjem til hende og havde larmet sen, og hjem. Ja, og så havde jeg Så havde jeg sat mig op i sengen Ja. Og så har jeg sagt, kæft, jeg skal piss. Altså jeg tror jeg sov. Ja. Altså stadig. Ja, ja. Og så sagde hun sådan hvad laver du? Og så Nej, var nej, bare... Jeg havde ingen. Jeg ikke engang sagt noget. Jeg havde bare sat mig op og sagde så ja. altså, hun var ikke sådan helt forløsset i noget eller <laughs> Så sov bare, bare lidt og ventede sådan noget. på dig der. Så sagde hun sådan Hva, hvad laver du? Jeg svarer ikke. Jeg sætter mig bare lige stille ud på kanten og, og så ligesom og srejser mig op. Og så kunne hun bare høre det begynder at pjæske hende. nej, nej, nej. Så står jeg bare og pisser på gulvet. Fuck, du så over, er en så svin, morgen, Så går hun, hvad fanden har du gang i? <laughs> og så får jeg bare et chok. For jeg, jeg, og så vågner jeg, jeg, du jeg bare. Tror, så så, prøv, står der. <laughs> <Okay>. <laughs> og så går jeg bare ud på toilettet og pisser færdig, og så tør hun derop. Ej, <laughs> og så går Våler og kigger ned i jorden. Ja, men i der, der var jeg så stiv, at jeg, jeg slet ikke huske noget, der er fra mig. Om morgenen, der vidste jeg jo ikke, at jeg havde gjort det. Det kunne du ikke huske? Jeg kunne ikke huske. Det. Altså, til, det så var hun op, skrønt. og der var en mega dårlig stemning. <laughs> du var fucking sur på mig. Hvorfor er du sur? Ja, jeg ja. tænker også bare helt ærligt. Fanden er galt. Det kan godt være, jeg komme lidt sent hjemme. Ja. Blive... Så slapt det af. Det var, vist, ja. det var godt, du ikke sagde det til hende, måske. Så, så fik jeg fedt, ja, fed, fed, fed spidsgutter. Ja. du skal til højre her med 400 meter. Men jeg var med Lise hjemme. Vi var lige på at og få en eller citrus. Og, en og et det et ryger, jo, det ved man jo, det ryger jo lige, du skal se her, Paul. Ball, ball, ball. Han hedder Vesten, kører lige ud. Det det ryger jo lige trussen sen citrus der. Ja, så det var dejligt. Og så det tog vi en tur og så ja, så, øh, og så var der kose for ja, resten. Ja, men sik jeg kunne fem ikke få Jeg kunne ikke få Steve pick. Kun du ikke det? Nej. Heller jeg hørte ikke hun sag, nej, jeg Nej, og sætte i se noget ting på norsk. Jeg, jeg, Gjorde han det så? Gør ja. du det? Nej, det gør vi ikke. Nej, det er jeg fandme. Altså, det er kunne du fandme. Tak til mig på Norsk, så er det skiller stand. Jeg er der, der er mm -hmm. ingen. Ja, nej, det gik ikke så. Jeg er virkelig i gang med at pløje fingrene nej. i gang. Nå, Så det er femme. Fandme... Jeg tror, jeg tror, det er, jeg jeg er bedste, at vi. Det jeg, jeg kommer op senere. Men... Okay, det var godt. Men det, jeg tror ikke, det er, det er ikke den største, sådan. Bedrift, Nej, så altså jeg tror det er godt at lige er med her for at lave en anmeldelse øh, af er den i øh, øh, den aften. Okay. Ja, men det det kan jo. Ja. Ja, det kan jo ske. Ikke så godt. Så kan det gå. Det var man prøvet for. her næste gang. Men øh, kom igen. Og, øh, men man kan jo sige en anden der er sikkert ikke behøves noget helt en anden gang. Det var øh, det var Lasse som jeg mødte omkring klokken alt for tidligt. Hvor jeg står i baren, lige skulle have en ekstra fadøl yes. til farmand ja. Og så møder jeg Lasse, stod, der på du, vej ud du, du skulle lige have en fadøl Jeg skulle lige have en fadøl Dejligt Og øh, jeg stod sammen med, jeg ved ikke hvad jeg stod, jeg stod sikkert selv, tror jeg Sikkert selv? Ja. Jeg for tror, det jeg plejer jeg stod, For det gør jeg jo altid ja. Og så havde øh, jeg købt et par fadøl til mig selv ja. Og Lasse han kommer rendende forbi Og så siger jeg, hej. Hvad, ja, hvad, hvad sker der her? Og så kan jeg se, at Bene, hun lige kommer gående, tristende efter Lasse der, ja. som, en, som en lille hund i snor. Ej, lej, lej, lej. Eller, eller også så var det omvendt. Der, der er nok størstensynet for, at det var omvendt. er ja, det tror øhm, Og så siger jeg, Lasse, hvad skal du? Og Lasse er en viskel til mig. Jeg har fået et booty call. <laughs> jeg har fået et booty call. Og så Lasse, det der, det er jeg sådan, der det tæller overhovedet ikke for et booty call. Det var overhovedet ikke. Er så? Jamen, altså jeg tror bare han sagde, at han var også ret festiv der. Ja. <laughs> og det tror jeg også, men Ben Diggel også. søgt. De to de var i hvert fald enige om, at de, de, hjem skulle, og de hjem. skulle hjem og så skulle de lege kaniner hele natten. Ja. Det lyder, var hyggeligt. Men øh, så ja. Der var ikke så meget at snakke om der. Så kunne jeg jo passende stå selv i baren og øh, drikke min to ja. øl færdig. Dejligt. Ja, men dejligt. øh. Dejligt, dejligt men, for ja. ham. Du fik jo også en med hjem. Ja, jeg fik også en med hjem. Fordi at øh, det der sker, det er at øh, at vi havde James med til ja. Aarhus, vores engelske ven, og ja, øh, ja i løbet af aftenen, der han er jeg er sammen med ham det hele, hele aften Det er du jo egentlig også, indtil du møder øh, mor Mus, ja. så drejer jeg. så øh, tager Paul afkørselen til det, det spændende Aarhus land. Ja. Og øh, alt imens, så må jeg jo padle rundt for at holde båden i vand øh, i den øh, dansk-engelske besætning, ja. eller med den dansk-engelske besætning. Ja. Og det gik fint? Indtil... Og det gik, jo, det gik egentlig fint. Vi øh, var en tur i byen og, øh, og relativt tidligt hjemme, lige forbi ja. i Mac og øh, så jeg I? ni selv... poser til T-Stops? Ja, det gjorde I. Fan og mange til T-Stops. Ja, hende, der, hende i øh, disken, hun stod også og kiggede på mig, og så sagde hun, Skal du ikke bare have nogle teamboxes? Og så var jeg sådan, øh, bad jeg om en teambox, eller bad jeg om ni positive T-Stops? <laughs> er er, er, er, er, er, altså, er det dumme, ikke, eller? Det, ja. Så det, der i hvert fald skete efterfølgende, det var, at øh, jeg, jeg tænkte, jeg godt kunne øh, sende... Øh, vi havde en aftale om, at øh, James... Spis de ham. Altså det Altså, vi, mød, vi mødte en anden, så det var til tre. Altså, Nå, vi havde købt tre nej. poser væk, så slappe af. Så slappe vi af. Så slap vi af. Så jeg gider overhovedet ikke høre med nej, nej. Så, øh, så jeg tænkte efter det, så kunne jeg godt sende James hjem. Ja. Men jeg kunne godt, jeg tænkte nok, der var der ja, var, var problemer ikke. i den her. Jamen, James som skulle sove hjemme ved Poul ja. Og jeg tænkte nok, at enten... Min største frygt var faktisk, at uh, I alle tre derhjemme i lå og hukkede så... i en eller anden Nå, der var en i jeres, uh, enten jeres koner eller, uh, eller norske fjelde ja. uh, Så so, so jeg, jeg sagde lige til James Skriv til mig, hvis der er nogen problemer eller noget Og så sendte ja. jeg ham ellers afsted på en uh, ellers relativt lang køretur på, Hvis man ikke lige kommer fra Aarhus jeg har meget han havde ikke nogen jakke. Han Hvad havde han? Heller ikke nogen jakke. Helt i det er ham ikke har taget en jakke med. Ja. Men eh øh, men kultur. Men det der sker, det er at øh, 20 minutter efter så ringer James. Og øh, så Pauls selvfølgelig glemt at give ham øh, koden til døren. Ja, det kan jo ske. Men øh, jeg altså, var det er jo lettere. Altså, det nok nemmeste du overhovedet kunne gøre. Det er jo lettere at dit stede Altså men jeg mener også sidste vi altså sådan det var det nemmeste du overhovedet kunne gøre. Det var at give ham den kode. Ja. Men fik han ikke. Han kan ikke få i hovedet og røve. Så øh, jeg fik besøg. Hans telefon nåede at gå død for strøm, så øh, jeg stod ved øh, min dørtelefon og kiggede og ventede på, øh, hvor når han fandt han kom forbi. Jeg stod og kiggede igen. Øh, så kamera. jeg stod bare der rigtig og rigtig stiv bakke. og træt ja. og, og stod bare der og tændte mikrofonen og råbte. Øh, ja. James, James, you here? James, James, come back! Come inside now! So tired, <laughs> so tired. <laughs> men øh, ja indkom han og, øh, ja. og han fik husly og ja. alt var godt men, det jo, men jeg prøver jeg gør jo også det her for det nytter ikke noget at han får en pæskt oplevelse hver gang han er med os der er sådan været med hver weekend ja. det er også rigtigt så det er sådan ligesom ja. jeg tror det var ikke jeg vil ikke sige at det var overlagt men det var måske lidt underbevidst, at det lå i mig ja der var mig hjemkoden der var mig hjemkoden det skal du så have sagt hvis han kom ind så er det fint men lad mig ja. gøre det for let for ham Jamen altså Og jeg, jeg siger stort tak Fordi at det ødelæger overhovedet ikke min aften Lad os <laughs> Så øh, med det sagt Så synes jeg vi skal Høre om ø, en anden stor kanon Der hedder Tyler the Creator Ja Vi snakker lidt mere weekend bagefter øh, Og ja lige præcis og, øh, og han har lavet et nyt nummer Det hedder Peach Fuzz Den er fandme god Der er fandme gang i idea You said keep it short. This is peach fuzz. Contact couple months, then we get out. You said keep it short. This is peach fuzz. Contact a couple months, then we get it out. Said, it short, this is It's nothing serious. It's nothing serious. Yeah mama, yeah mama, I'm daddy, no I'm not a. You a lot of fucking problems, you gon' probably shoot your colors By the time we tired the knot her, tie He got caught up, now they taking my ricotta Bunch of lawyers and your honors, I mean No mama, no father, but my family stands from Goblin, don't believe me I've been saying since 13, but they blinded, but whatever I'm reminded that I slide got off topic of this song She a shout out prophet, okay Could you tell me how far in the future do you see us? You could make decisions while your lips graze on my peach fuzz Pull out the guitar and learn some new books from Anita Baker Baker, Baker got some acres out the window when you wake up I'm a fish some, I mean they you put its knee up Bunch of yes sergeants till we margin on them t But guarantee that I will get my stripes just like Adidas, nah We don't wear dozes, who knows when we put feet up, yeah. yeah You said, keep it short, this is beach fuzz Contact, couple months, then we get out. Yeah, You said, keep it short, this is beach fuzz Contact, couple months, then we get out. Oh. Said, short, This is Nothing, nothing serious. serious Yo. Shout out Stone's government. Shout out Profit. Skal vi køre videre på, øh, på lidt weekend? Ja, det var i byen lørdag. Det var fandme hårdt lige til starten. Ja, den er altid, jeg altså den er mere... altid hård der anden dagen. Jeg havde er, meget tommermænd for meget en. Hangover. Eller, øh, ja, eller tommermænd? Ja, det havde jeg ja, det det nemlig overhovedet jeg ikke. Havde slet, jeg havde slet ikke tommermænd om morgenen. Nej. Øh, men ja, men det, de det, kom... den kom sgu sådan ene. Ja. Det var fordi jeg lavede laved der med at tage ind inden man gik i seng. Den er altså god. Jeg jeg tror, tror, den, nej, den virker. men jeg tror den med at drikke vand. Den er rigtig rigtig god. Ja, det gør jeg også. Det gør du også. Ja, det gør. Ja, det er skat. det jeg skal Det kan ja. også være det. Jeg ved ikke om det. Altså, jeg jeg drak kun øl hele aftenen. Ja. Det kan også være det godt. Det tror jeg også. Meget. Det var noget vi kunne eksperimentere med. Ja. Men man kan sige jo ikke noget om, at vi Nej, til en omgang, Ej, det gør man selvfølgelig ikke. Så. Slet ikke når musmus er ved siden det gør af. Det er musmus. Var det dig eller hendes idé egentlig, at de skulle øh, drikke chatrus. Altså, det, ved jeg ikke. det var sikkert din. Idé. Jeg tror det var Jeg tid. tror Ja, jeg er jo med i en Spiritus-klub. Og øh... Hold da kæft, mand! Gør du smage i Men øh... Jeg tror, det var, den der... det var den der chatrøs, der slog øh... Al... Altså, der slog Al mit slummelæm i 2, ja. Ja, det kan jeg sgu godt være. Du skal lige over. Lige over, ja. Øhm, ja det Ja, altså det... Men altså, øh, jeg kommer op altså, på hesten igen. Ja, og det er jo det vigtigste forhold. Ja, vi kommer op til jul, så... Det var faktisk rigtig hyggeligt. Vi havde en lille bøvl med at komme derover. Ja. Hvad var bøvlen? Øh, jo, ja, det var fordi, at... Altså, Vind, han køber jo sin nye cykel. Da. Ja. Så får han det leveret op, og alt spiller. Ja. Så sidder han og spiller sammen med min lillebror. Ja. Og så fordi, at... Øh, spiller i Fortnite. Ja. Og så fordi, at Mads Vind ikke vil lade masse øh, spille på hans computer. Ja. Så øh, pifter min lillebror lige en cykel. Er det rigtigt? Ja. Gør han, lille... han det? Ja, det gør det. <laughs> Og så, hvad hedder det? Så havde vi vores lille problem med fyren var bare en kniv i dækket eller? Nej, nej, han piftede mig, du ved. Han sagde okay, okay. Ja. Han havde trodser det ikke. Var ja, nej, nej, nej, han havde ikke. Lige okay. en kniv. fyren var bare lige med en kniv. Ja. ja. Skar han det af. Okay, så okay, bare... vi hverfald... så havde I ikke nogen pumpe eller hvad? Nej, men så så pumpede vi så hjemme med Tobias der fredag aften. Ja. Der havde jeg så været nede på. Åh, oh, ja. Men der har jo været jeg havde været æske ja. på det lidt tidsforbrug. Ja, det var det. Så jeg har den der jeg har hoppet bare til bøj, den der. Ja, det ved du jo kan du, kan du huske det? Det kan jeg nemlig godt huske. Du var det var. mig der gjorde det? Ja det var. Hvordan havde jeg gjort det? Men det vidt, jeg vidt det ikke, men jeg tror det var med pumpen, der eller ja. hvad der er helt. Men jeg jeg troede var det Nicksen rettet rimlig op. Nej jeg huskede ikke. Jeg havde nemlig sat, jeg havde fik sprud den der isen og ikke kørt af. Nej, tror jeg. Ja. I hvert fald. I hvert fald ikke. Øh, Når det virker ikke, det var ikke sådan det skulle være. Nej. Så øh, så sagde, så han skulle øh, vi var oppe at handle føder lige købt noget alkohol og FIFA. Ja. Så gik Gav. K FIFA. Hvad købte ja. I alkohol? Øh, købte noget kog jo Kok? Så noget, noget et eller andet, lige kør 43 Ja det er, er, gode, altså det, er fucking god Det er farlig Den er virkelig, virkelig god Ja så det drækker vi, og så er der en masse vejr Og så en masse vejr Det løber godt Og, og, og så fældig. noget vodka, og noget... Okay Solarvind Det var så, jeg nok sige Det var godt Stort hydvind, masser af drik øh, Det smager jeg også godt Så det var skønt Så øh... Hvad kommer kom vi for? Nå jo, ja, så, jeg i så vi er vi oppe og handle og så jeg Mads han står der, det er, der er ikke der kan ikke få luft i den og sådan, og siger. Så der, jeg, jeg, jeg fikset lige den der, Jeg ja. tror jeg lige en af de der, du ved det der, der tsh, pumper, ja. Ja, ja, ja. så tænker jeg, sætter de en lip, bi -bi ja, jeg sætter den lige, jeg sætter den lige på, fordi så kan jeg røde den op, du ved det, ja. man kan ikke gøre det med fingrene, ja. hvis man holder den der, så kommer man kraftigt til at knække hele ventilen af, <laughs> men sad den ikke på? Ja, den, den sad på. Det gjorde det. Altså den sad som den skulle gjort den ikke det. Nej, nej, nej, den var skæv. Ja, den var skæv, men der var ikke luft ud. Nå, jo, han, ja, han kunne jeg kunne ikke få det til at virke. Nå, så jeg jeg retter det lige op. Og Så kan vi se at knække hele hele stykket af. Flot. Så... du er jo en sand mekaniker, ja. Ja. Så du du tror nu, han skriver til mig og siger at det var sådan der han fik. Knække guess, knække det var skæv, der han fik. Altså det koster ja, det koster fucking 80 kroner. Nu knækker lortet af. Det koster lag jule. Nej. Det der det sidder jo i det sidder jo bare i øh, dækket. Altså i slangen. Ja, ja, ja, jeg jeg jeg knækkede hele den ting der går ud af dækket af. Ja, den sidder i slangen. Ja, okay, så vi skal købe en slange. En ny slange koster eller... 50 kroner. Ja. Okay. Fedt. Så gør jeg det. <laughs> ja. Når jeg lige siger til ham. Ja, siger lige det inden han begynder at brokke og sige, han skal have et nyt dyr. Ja. Okay, men eh men, øh... øh, men ja. Men så alligevel vi komte over det gik ja. vi det foskis og gik også i stykker, og så skulle vi. Hvor lang tur? Vi ja, kom derop. Sådan. Og det var bare en rigtig det var sådan en rigtig abefest. Ja. Det var også dig. Du Jeg godt se på den video der, er der blev sendt. Altså jeg har godt set der fandme. det ja. samme. Der blev hørt noget AMG sound. Og jeg havde også jeg jeg havde en brydekamp med Mads og Lukas. Hader du det? Jeg arm. Lukas, det vinde lille det med fælder. Nå var han var han var også med. Ja. Tina. Ehm øh, så Nå. Så der var god, øh, der var Ja, det var det var det var bare hyggeligt. Det lyder også dejligt. Og du fik spist æg, kan jeg se. det var først efter, fordi at øh, så tager vi jo i byen. Ja, sådan med efter byen, med aftenen, ja. Nå? Så tager vi byen sådan ved en ettiden. Og så øh, men og så er det der det er sådan det er ikke så fedt ned i byen, der sker ikke, altså. Der er nå. alt for mange input man på vores smil. så vi står ja. egentlig bare oppe i baren, ja. og får en øl og snakker lidt sådan Lige står og spejler ja, lidt om der Og så, så, så kigger jeg, så jeg har jeg har lige lagt, lagt mærke til en pige ja. sådan 10 minutter tidligere, at hun bare stod alene Ja, helt selv står hun helt selv, sådan en lille mus som oh, står hun lige... Og, og så lå jeg jo simpelthen til, at hun står sgu stadig alene Og tænker jeg, ja. Der er et eller andet der Der er et eller andet hvad, hun, hun, hun må stå og vente på nogen Så... Så er hun jo et let offer Ja Fordi hun vil jo gerne have en eller anden en Hun gider jo i... ikke. Ja. Ja. Hun føler sig nok lidt øh... akavet der. Ja. Vi kommer redde hende. I følge tidsskab. Så jeg øh... kommer musemor til undsætningen. Nåååååå. Du har jo altid været mussemødrenes ja, men... så... held. Du er jo ikke ikke. Bare en helt igennem god fyr. Ja. Så, uh... så du går op og så siger du hvad? Skal vi ikke have en et andet sted? Ja. Det siger du nemlig. Det siger jeg. Ja. Og så går vi. Ja det gør I. Og det er så dejligt. Årh oh, Så godt. går vi hen. Der ligger, jeg ved ikke den... Jeg ved faktisk ikke hvad det hedder. Nej. Lille bar der ligger får ja. vi at sende øl der og ja. dele en smej og sådan ja. hygge lidt. Ja. Og så øh, så kommer ham der ejerbaren og siger så nu eh øh, ejerbaren. Ja, ham der arbejder eller. Ja ja. Jeg så og siger nu er det slut. Baren lukker, vi skal afsted. Og så eh øh, så musemor, hun begynder bare, vi begynder bare at gå hjem mod hin og tænker, ja. fedt, mand. Jeg behøver sige ingenting. Helt alene altså, selv så er det bare ja, så ja. sat kurs. Jeg, jeg ja, jeg tog cykler, så vi går nu bare at gå og så, altså, så kigger vi bare. Okay. Og så tænker jeg tænker, fedt at jeg lige snidigt, slipper. Snedetit. Nemlig, det var helt vildt dejligt at, ja. at slippe fra den der med at, at skulle stå sådan. Nå, hvad siger du til, at vi skal? Ja. Fordi det er altid 30. Ja. Det er, så, du er du altid sådan. Det er altid sådan. Det sker afvist. Det gider man jo ikke. Og den er altid bare det, det lyder bare aldrig godt, når det kommer ud af en. Ja, det lyder aldrig særlig nice. Hvad altså, skal vi sove sammen i aften? Eller hvad, ja. Skal vi to sove sammen? Skal du... med hjemme? og er det far? Jeg har på det. Skal du hjem ja. og og lukke den herhjemme? Så, men øh, Nej, det slap jeg sgu ja Så vi træskede. Derhenne, hun, det var hendes første aften i Aarhus. Første aften? Hun og så møder, så møder hun... Helt, så sin hun snittefar. Så møder hun snittefar. Så møder hun miste mister Aarhus som selv. Altså, ja. 2018 svar på Thomas Helmi. Det er endelig mindre. nej ja. øh, det, det, det var hun ikke glad for det? og ja, det var hun rigtig glad for. det ja. kunne være så gæstfri. Øh. Så vi går sådan 35 minutter hjem mod hende Ja Hvor bor pissekoldt langt ude i et eller sådan noget. Okay Langt tur ja. Så uh, kom vi ind til en større Og så stopper hun sådan op Og uh, så, så tænker jeg, hvad, hvad så? Hvad står du godt ved? Så er det sgu fordi uh, Så siger hun bare Tak fordi du fulgte mig hjem Så, så... er der ikke sø, der er der. Så er der bare lukket Så er der lukket Der er så... sgu ikke uh, Der var heller ikke sådan en der var til forhandling der var ikke, altså Nej. det var ikke, det var ikke sådan du lige kunne sige, ah ja, men, men jo, jo, nu, hør nu lige her, ja. har du set min ventil her nede? Nej, <laughs> Nej det, der gik så jo ikke. Du kunne have piftet din anden måske. Ja, jeg kan jeg kan ja. ikke komme hjem nu mig. Jeg er nødt til at pumpe ja. den i morgen. Nej, But, øh, Men hvad så? Så øh, så må du bare, altså der var ikke noget at diskutere. Med. Nej der var ikke noget at diskutere, så det er accepteret hurtigt. Og så spurgte okay. hun så, om hun, om hun ikke ville have mit, øh, ikke ville have nummer. Ja Og så sagde jeg, nej tak Nej, ellers tak Ellers tak Tak, men nej, tak Tak, tak men nej tak Hvad sagde hun til det egentlig? Det sagde hun, det sagde hun at det er jo... Okay, okay. Hvad, hvad siger man også lige? Godnat Ja Så det var... Uh... Fuck det der, det har været en... Altså det har... Ja, det har været en rigtig dårlig slutning Ja, det har det godt nok Men så kunne jeg jo lige cykle hjem samme vej, som jeg var cyklet om morgenen ja. hjem for fra Lisa, så... Oh, ja. Det var sådan en dejlig lille sløjfe på de fire timer. Lige, uh... der ja det Og så der kommer hjemmelser som ja, så jo drengene er nu ret chicaler opp i selvfølgelig. Nå det er opp i børn. Ja. Ja. Så det er dejligt lige at være vågne, så kan jeg lige snakke. Så kunne jeg lige trøste trøsteslidder med drengene. Ja. Yeah. Det er de jo altid så gode ja. til. Så, så de fik lige de fik lige gruppepresset der til at spise et rotdæg, kunne jeg så se. Ja. Så det er jo gå, mere som ja, sådan, de nu er ja, så lidt eh øh, at er sikker på at øh, det med. Nå det var det. Ja. Nu skal jeg huske at at spise, når man går i sengen. Og havde, havde du tømmer i dag? Nej, det havde jeg faktisk Nej, ikke. Nej, det havde du se. Øh, Anvendelse af at spise i dag før du går i sengen på en bytur. Øh, vi giver Fem stjerner herfra. Det var rigtig godt. Nå, men øh... Vælg økologi. Var det økologisk æg? Økologisk æg, ja. Salmoneller fyldt. Ja, masser det. ved du det. ikke nu. Det finder Ej, det du ved jeg ikke. Det håber jeg ikke. Det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg ikke. Det godt. Men det gik rigtig godt, og dermed så øh, afsluttede du din øh, lørdag aften rigtig dejligt. Ved ja. øh, et stort knak herfra. <laughs> kæmpe knak. Men, øh, men med det skal vi så ikke lige få hørt noget, øh, noget god musik? Jo, det jeg. jeg. Lidt, øh, lidt dejlig musik fra... Lidt, øh, lidt anden boldgade. Lidt en anden boldgade. Og øh, det var jo øh, James, der introducerede os til ham. Øh, Roosevelt. Han. Og øh, hvad vi er vi ude i lidt øh, elektronisk indieagtig inspireret øh, stil? Meget stille og roligt. Det er meget hyggeligt. Ja. Sangen hedder Under the Sun og det er fra hans, øh, fra hans nye album. Okay. Det er rigtig, rigtig fint. Pump. Tak for sangen. Den var god. Det var rigtig dejligt. Sådan lidt den anden det. Anden, den, uh, noget din musik for ja. den er skyld. Det tror jeg, Magnus sætter pris på. Ja, men uh, Vi ja. velkommen til Josef. Ja, vi skal i gang med Måns og Monopolet. Ja. Goddag. Ja. Og, og pænt goddag Josef. Du er med? Goddag. Godt at have dig med. Ja, tak fordi at må være med. Du det. blev uh, inviteret i uh, fredags. Der Da vi sidder var... og uh, lidt bajer. God. Ja, ja. Og Jeg jeg jeg kan ikke huske du, jeg ved ikke om du sagde dilemmaet den gang. Jeg kan i hvert fald ikke huske det. Jeg kan jeg heller ikke. Det gjorde jeg ikke. Det tror den jeg ikke du er, er det noget du har holdt hemmeligt? Nej. Altså det jeg tænker bare det var en god oplevelse men her til sammen som sådan det er altid kan Få føle det forskelligt. Føle fast. Jamen øh, så take it away Josef hvad har vi? Jamen øh, det er jeg synes, det er et lille problem, og jeg tager det op her, fordi jeg egentlig ikke ved, hvad jeg skal gøre ved det. Ja. Og jeg tænkte, måske kunne I hjælpe mig med at tage en beslutning. Men det er sådan, at øh, øh, hos Mikrolab, der hvor jeg er i praktik, ja. så øhm, er ham som giver mig opgaver for osv. Ja. Han er egentlig en rigtig, rigtig flinke fyr, ja. jeg er rigtig godt lide ham. Øhm, og sådan øh, en gang om dagen, så går man nok ind og, og ser til, hvad det har lavet lavet. Og hygge og snakke lidt. Ja. Og det er sådan. Øhm, at når det er så. at han kommer ind og ser på det og sådan noget. Ja. så kan han rigtig godt lide at hygge sådan. Øhm, og han snakker og snakker og snakker. Det er helt vildt. Altså, altså, og gennemsnitligt så tror jeg, at vi, at vi snakker øh, en time en team? på noget helt andet. jeg ja, er en, en time, hvor vi bare sidder ind og snakker. Altså, det kan være hvad, hvad om biler, op? det kan være. Jamen det kan være biler, ure, det kan være. Øh, alle mulige forskellige ting, altså sådan nogle yeah. off-topics yeah, yeah, yeah. Der er jo noget med arbejde at gøre Og yeah. jeg synes, det er rigtig hyggeligt Men det tager rigtig meget af min tid, når man tænker over det yeah. der, der, Det er meget simpelt at der er sådan en dag, han ikke kommer ind og kigger Men når han så kommer ind, så går der rigtig meget tid på at snakke yeah. og snakke og snakke ja, øhm, og, og det Og det er ikke fordi, at det ikke er mega fedt, det er super hyggeligt Men jeg ved ikke, om jeg skulle sige noget til det, jeg måske skulle basse lidt ned på hvor er det snakken og sådan noget. Men hvor, eller, hvorfor er det bare at du ikke kan... Øh, hvis du synes det er hyggeligt, hvad, hvad er problemet så i det? Så? Fordi jeg bruger rigtig meget til Jeg kan også godt lide at nå videre med, med de projekter, jeg er i gang med. Ja. Og jeg føler lidt, at jeg bliver sådan lidt bagud, hvis øh, ja. han kommer ind og skal snakke om, ja, ja. om ting osv. Altså, det er jo ikke sådan et stort problem, men det er bare... Øh, men det er så dejligt at snakke med, Josef. Ja. <laughs> ja så du må ja. skrue lidt ned på charmen, altså... Hvad, hvad er statusen på ham? Altså, hvad laver han i virksomheden? Han er din mentor, hvad er han ellers? Øhm, han er ligesom ham, der står for... Øh, han er ligesom beneledet. Jeg vil ikke, man skal kalde med. Han er mellem øh, salgsfolkene øh, og, og værkstadsfolkene. Ja. ja, okay. Øh, ja. Så han, han har noget at skulle have sagt i virksomheden? Ja, men han har en uh, rigtig, rigtig stor uh, rolle. Så er det er en de, de store kanonerne? Altså det er, jo ikke, det, det er jo ikke sådan en stor, stor virksomhed, vi ja, er i alt, ja. jeg tror max. 25 ansatte, så, ja, ja. Um, så, så er det også den opvikel, at man får lavet noget, når man, så man ikke bare går og hyggesnakker hele tiden Ja lige præcis, ja. og det er sådan med de ting jeg laver, det, det, det er ikke nogle ligegylde ting, det, jeg, er rent, jeg, er, jeg har et rigtig stort ansvar for at de ting jeg laver, fordi det er, det er, noget, det er typisk noget, som en kunde lige har bestilt, og så skal jeg ja. lave en model af det, og så skal det videre til kunden igen for at se om det er noget, kun gerne have. Ja. Altså, jeg synes sådan lidt. Jeg ved ikke. Hvordan, ja. ikke altså, er ja, har, det, har, du, har du ikke prøvet bare at bare sige sådan, sådan: Nå, men jeg må nok også, nok også hellere komme i gang, eller sådan noget. Jamen. Det. Altså, det, det kunne jeg må. Og jeg tænker, det, det har jeg lige noget prøvet på et par gange og så videre. Men jeg føler lidt, at det. Øh, jeg føler mig sådan en idiot, der bare vil lukke samtegnet. for ja. jeg har gjort det flere gange og sådan noget. Jeg, jeg får det sgu med mig selv, når jeg altid skal prøve på prøve at gøre det der. Ja, ja, ja, jeg kan det godt. Når man sidder der. Hvordan er situationen? For du løn og sådan noget, Josef? Ja, det gør jeg. Så der, altså man burde jo også lige, man kan heller ja. ikke sidde og snakke Men helt. det er sjovt, for det er jo ham, der er mentoren. Ja. Altså. Ja. Og det er også sjovt, hvis ja. han bruger snak til at snakke med dig. Du er ikke den snakke snakker med. Så sidder han jo bare og hygge og det være, Nej, altså fordi ja, han, øh, han sidder primært nede på værkstedet øh, ja. øh, Og hver gang han kommer ind og skal, jeg skal, jeg har nogle spørgsmål eller andet så, så sidder de her folk der, der typisk bare snakker og sådan noget Men det er også minst i gang med at lave et eller andet på deres klub hvor ja. De kan sidde og snakke med en minst tid Så de snakker rigtig meget Han er en, også når vi spiser, når vi har frokost på os, og så er det altid ham, der, der ja, ja. sidder og snakker det der. Jeg er Han er sådan rigtig snakker, tror jeg. Ja. Og det er der også bare i virksomheden, altså ja, ja. det er der også ved os. Det er lidt men, Lars, der er Ja, lige præcis, der og ja. Og også Der er bare Og det er også ham fra Magnus' arbejde, der spørger dating datingside og sådan noget. Ja. Øhm, ja. Jeg ved men jeg Jeg ved ikke, jeg synes faktisk godt, du kunne sige det til ham sådan. Altså hvis det er det, hvis man... det... er alligevel også underligt at sige. Jeg synes Alt... vi ikke, snakker for meget. Ja. Nej, men man kan godt... Altså man skal jo ikke sige det sådan... tage en dyb samtale ja. man kan godt sige det der med sådan... Altså, du ved lige de led den lidt videre Sådan, ja. Øh, ja, nu skal jeg også til at lave noget altså. ja, det er det han synes der er lidt... Josef, kan du ikke bare i men, stedet Så begynd at være at snakke med? Jeg tror også, jeg, jeg, jeg skal til at lave noget Vi ser er i situationen Og prøver at sige det ja. Så, ja. Ja, jeg synes virkelig, jeg har prøvet det men man føler sig lidt som en eller idiot Der prøver ja, ja, ja, at komme så, videre Prøv hvis man sætter sig ind i det Altså, man kan sige, Mag Magnus Ude på hans arbejde, der var en øh, Der var en fyr så Magnus du ved, hvor han lige kom, magnus kom hen for at hyggesnak med om lige spørger hvordan det går det? Og så har han bare været mega underlig. Så har han bare sagt sådan øh, sådan noget med ja, jeg var lige begyndt at uh, internet date og øh, og sådan begyndt at snakke om hans datingliv på uh, på Tinder eller fanden det nu var ja, ja. Det kunne være du skulle. Og magnus, han blev efterfølgende, og så var han sådan at ham gad, han fandt ikke snak mere og mere. <laughs> ja, det er også det jeg ting, du skal gøre. Altså bare bare være generelt skidder ikke. Nej, <laughs> altså, jeg behøver ikke være ikke. Hvad er underlig. Bare underligt? Det kunne Det kunne jo være.. Det kunne, ja. være. Det, kunne jo være det kunne jo være.. Jeg tror det.. Måske.. Ja, det, det, det, det, det tror jeg.. håber jeg ikke.. Fordi det er ligesom.. Det er min mentor.. Og helt ikke han skal tro.. At jeg er en eller anden fucked up.. Ja. Jo jo også. Som øh, øh, han ikke kan snakke med.. Du kan jo spise.. Øh, et lille stykke lort.. Lige inden han kommer.. <laughs> så du har et dårligt ånden.. Så han ikke har lyst til at snakke med dig.. Det er ja, sød.. Det må du godt Det er en et godt alternativ.. Altid har jeg en et, et, et lille sådan, uh, stykke lort med i baglommen. <laughs> uh, du <laughs> ja. dig godt nok altså, Det kan godt være, at der ikke kommer gode forslag, der kommer mange forslag nu. Ja. Ja. Ja. Men jeg synes bare altså helt dybt søjs. Altså, altså, jeg tror bare, at der er flere folk i sådan nogle virksomheder. Du ved, det er han sådan en lidt ældre type, eller hvad? Han er... Øhm, han er han er som familiefar. Han er lidt lidt træt sådan lidt. Det er der jo i alle virksomheder. Altså det tænker jeg da. Ja, og ja. Sådan, jeg, jeg tænker bare, det er der altså, også. Man kan, han kan ikke han kunne ikke trække ham til side for at sige, jeg synes ikke, vi skal. Nej, nej. Hav, havde du overvejet Helt det ikke. eller hvad, du, øh, Josef? At sige til ham bare Nå. sådan, han overvejede sige til ham, at du ikke, at du synes, at du hygges ikke så meget og sige det så direkte. Nej, det, det tror jeg ikke. Det nej. Har, uh, det også, nej, det, det, det, tænker det, også, det er ting, jeg er til for meget. Vil, det, vil, det vil jeg slå. Det er for meget. Ja. Det har jeg ikke over med, men det er, fordi tanken er ikke strækket på mig, det er måske lige lidt. Ja. Altså ja, jeg tror det, det eneste man kan gøre, det er jo sådan noget der, øh, jeg synes lige eller andet. Ja, altså ja, lige, jeg lige har man præcis, kælder, lige, øh... eller sådan, nå okay, nå, tak for snakken. Ja. Altså, men jeg, men jeg kan godt se, men... at du mener med, at det kan være trælde, men der er jo ikke noget andet at gøre. Men man kender bare typen, ikke også? Ja. Der, der bare ikke holder op. Men jeg tror da også, det. Har du, ikke, har du, ikke, du har sådan, du har nok at lave derude, har du ikke det? Jo jo, jeg, jeg så med en masse forskellige projekter lige p.t. Må vi lige ja. høre, hvad, hvad, hvad, er det, hvad er det sidste projekt, du lige har rundet af? Det, jeg har lige rundet af, det er, det er faktisk et projekt, jeg lavede for den tidligere direktør, ham der er grundlag virksomheden. Han er ja. lidt over 80 år gammel nu, men han, han kunne stadig ikke der rundt og sådan noget, fordi du så ligesom ham det er, det er hans datter som et direktør for, ja. for virksomheden nu Statter. Øhm, så, ja, det så det han er sådan jeg. Øhm, det, det står ikke er der en pige i øh, ja, det, bestyrelsen det, det, pige, Hvad sagde du øh, altså han der grundlag virksomheden ja. øh, han arbejder han er, han har trådt af nu som direktør og nu arbejder han øh, på sådan et det sideprojekt for virksomheden ja, ja. Ja. Øhm, og så er det hans datter der har overtaget Liksomheden Du sagde, du, du sagde hvad, det igen, der sagde altså du lige er, er, er, er det en pige, eller hvad? Ja, det er en dame, som altså er, en dame, er administrerende direktør. en direktør En dame, som er, admi, som er administrerende en direktør Men det er også, det er også ligegyldigt, hvem det direktøren er Det er prøvst ikke i gang med at lave Og den tidligere direktør Ja, okay, okay, okay. <laughs> Og det er jeg lige blevet færdig med Det var det et luftfugtighedsskab, der skulle uh, lave en arbejdstrænding af Og modeller og sådan noget, ja. og det er, ikke noget, det, er det er ikke noget hjem til ham selv, eller hvad? Nej, nå, okay. det er det ikke. Det kan godt være, han var træt af, at han ikke kunne nå kopperne. Det kan være, være du får et lille opkald fra Steven om ikke alt for længe. <laughs> ja. Jeg har brug for en, en klog, der kan få fat på et glas, <laughs> ja. der står højt op. <laughs> men altså det, men det er også ja. det, jeg mener. Du har jo vigtige ting at lave, Josef. Så altså sådan det, jeg synes, det er 100% det, det vil jeg, der har gjort. Ja, ja. så altså sådan sige jeg ja, eller du man kan man jo sagt en sige jeg har sgu lige lidt travlt derop det her projekt. Og så vi man kan godt være lidt altså man kan jo ende med at blive lidt presset ja. på et eller andet projekt. Ja, ja, og så altså ja, blive præcis. lidt stresset over det, fordi vi ja, så det snakker jeg nu, for eksempel opnede. Ja, jeg meget ja, meget <laughs> altså. Ja. Men øh, jeg tror det er meget godt det den der øh, at man har lidt travlt. Ja. Og man gerne vil be det her og så måske lufte lidt. Så man det er også var arbejder rigtig hårdt jo. Ja, ja lige præcis. Ja, det kan være, at han bare sige. Jamen ah, ved du at... så snakker vi en halv time, og så kan de hjælpe jer dig lige bagefter Ja <laughs> Det, det kunne løber, jeg sgu da ikke for <laughs> men, jeg, men jeg tror også, at den vil virke Det er min erfaring, siger mig, at øh, det vil virke Det bliver det, det bliver, det bliver vores råd fra Måns og Monopolet Så det var, det var sgu hyggeligt der have dig med, det, Josef Jamen det er jeg rigtig glad for, det er ja. at have fundet noget at kunne bruge til noget Ja Vi skal om den øh, virker i morgen Nej, altså det er med lorten Hvad? Der kan ikke være <laughs> Nej, det er okay Hvad hedder det? Men uh, giv lige en uh, comment på, hvis det, er, at det sker igen Og så uh, være din uh, respons den blev Ja Det synes jeg, yes. uh, det kunne være sjovt Så må du spille videre i ja. Fortnite Heller lykke af at få nogle wins, Tusind tak, og tak fordi du må være med Jo, Selv tak. jeg er dejlig at være med Skyd nogle i hovedet for os Ja Det skal jeg gøre Det, jeg. det skal jeg gøre er det. <læggeligt> <læggeligt> Kommer lige i nyhederne Føjle Ja, Josef han har skudt nogen i hovedet. <laughs> Vanvittige ja. øh, jødige skud fra Højbjerg. <laughs> ja, fuldstændig. Der snakker løs på arbejdet. Ja. Ja, skudt ham i hovedet. <laughs> ja, det kunne sgu da godt være. <laughs> det er en meget skal... god løsning, det er sgu da. Det kunne være, at sende... vi er noget, den, den kan få. Den hører ja. du hører, Ja. Skudt ham i hovedet, det. ja. Så har ikke snakket så meget. Men, så prøver du øh... også noget ladet. Men øh... Det var første dilemma, Ja. der var klaret. Det er et fint ja. dilemma, dejligt at snakke med Josef, som altid. Godt at høre ham med. Godt at høre hans stemme. Vi, øh, vi han... har et andet dilemma, det blev øh, optaget på et andet tidspunkt Det inden ja. Et... Ja. Struer. Ja, det, det der jo sker, det er, at Paul kommer og øh, vi sidder og ser X on the beach, går jeg ud fra? i Struer. Ej, så tror vi kan lave mad. Nøj, nej, nej, vi sidder og ser X on the beach, og, X X on the beach. beach. og Paul han har lige været på toilet, og han kommer løbende ind til mig og siger, Lukas, jeg har noget, vi skal snakke om. Og øh, og øh, skal vi ikke bare, øh, skal ikke bare lige høre den, jo. Så, øh, så kan vi lige tage den der bagefter. Ja. Hej, du sidder Anna. på hey. Lukas' værelse. Hej Paul. I stor. <laughs> så ser jeg lidt eksternet beach, efter vi har haft en lang dag, <laughs> jeg ikke kan lave så meget. Ja, og Poul kommer ind på værelset, og så vil du pludselig snakket øh, helt eller andet. Ja, du kan, ja. jeg lige kommet i tanken. Du har fået imens du er på toilet. <laughs> <laughs> det er fordi Jeg, jeg, sad, jeg tænkte allerede for det op i dag i arbejdet, Men dengang havde jeg ikke tænkt over At jeg kunne tage det som et dilemma okay. Godt, sådan, sådan, Kan jeg tillade mig det her Altså det er i dit liv eller hvad yeah. Eller er det er vores liv det er mig. det er dig ja. okay. Okay. Æh, Sagen er den hvad? at uh, Der er et uh, specielt uh, Cosmic skin i Fortnite <laughs> Som jeg har tænkt over Hvordan det kan være At der er nogen der har Og jeg har ikke set det Og man kan købe det nogen steder jeg tænkte Det ser fucking nice ud Ja yeah. Altså, man, man er sådan en cosmos. Altså, jeg ved ikke, hvad det er. Altså, nej, nej, det er fucking altså, fucking skin. Har eller hvad? Jamen, det er jo et skin. Det er jo bare ja. sådan, at man ser ud. Altså, okay. så, så så man så anderledes ud. Og det ser <laughs> mega nice ud. Og det ser fucking nice ja. ud. Og så øh, sidder jeg og arbejder på det her uh, KidZone-projekt. <laughs> og der skal man... Jeg har så, jeg det, var sådan, det er men et projekt ja, på arbejdet. Min projekt på arbejdet. Jeg sidder og så, så, så, så tænker jeg lige sådan, hvor, hvor fanden kan det være, det skin kommer fra? Så googler jeg lige hurtigt. Så læser jeg mig så frem til, at man skal have en uh, Samsung Galaxy S4. Og det, det læser jeg så sidste uge, eller sådan noget. For at man kan få det i Fortnite. Så skal man sådan, det er sådan noget med, køb den her tablet, så får du skindet. Okay. Og så, for, tænker, så, jeg, så tænker jeg sådan, så, jeg. så tænker jeg sådan, nå okay, syg nok, det, det, det skin får jeg nok ikke lige, men det er fandme fedt. Ja. Så i dag, så finder jeg sig ud af at den uh, tablet, <laughs> der, skal <laughs> sættes, <laughs> der skal sættes på, den er ved at lave. Det er sgu en Samsung Galaxy S4. <laughs> Så det vil sige, at du skal købe en prøv. Jeg skal have købe en Men det er jo, jo firmaet, der køber en Og så ved jeg ikke, sådan, om jeg kan tillade mig altså, At så om jeg lige må få lov At downloade Fortnite Og logge ind på min account For, du... for at få det skind der <laughs> det kan du godt glemme. <laughs> men det, er også det du <laughs> skal du helt uh, væk. Uh, med at øh, den der tablet bare fem yeah. <laughs> tager bare 5 minutter. Ja. Altså, skal man bare, Nå men man skal bare have den der. Du skal bare tablette. du har tabletten. Ja. Og så skal du downloade Fortnite. Ja. Og så skal du logge ind på din Fortnite account ja. på tabletten. Ja. Og så lige spille en hurtig kamp, tror jeg. Det vil du 100% gøre. Jeg tror du godt det kan det? Ja. Det er være finligt også. Altså det er fucking finligt hey, Det er stadig en shirt at lige skal ud. Men det er fordi Jeg tænker Hvis det er ligesom med Apple Pay Og sådan noget Så skal du også til at have en account Og sådan noget For at downloade diverse ting Det er jo ikke mig der, Det er ikke mig Der kommer til at mount Den der Nej nej Men altså tror Jeg tror ikke du kommer, til, du kommer til at have den ja. I dine hænder Ja det håber jeg Fanden, Er, det flot, så er det, det flot skin Ja det er fucking fedt <laughs> Fuck Man er også en nørd Hvis man har <laughs> købt den Sådan ja, Jeg kan lige vise dig det Harry Kane han spiller med det Hurricane Ja, og øh, Zlatan også. De er alle sammen sporturerede. Samtum, tror jeg. Harry Kane. Oh, Nej, no. det var ikke Hurricane Kane, jeg skulle på. Cosmic Spiller Skin. Zlatan Fortnite? Ja, det gør jeg de sammen. Skin. Altså, er Fortnite. det sejt at spille Fortnite? Eller? Jamen, Travis Scott og sådan nogle gør det også. du og Drake. Også. Hvad, jeg skulle søge at spille noget med? Ja. Hvad så? Er det, det er, ikke sejt? Det ser fandme sygt ud. <laughs> Helt vildt fedt. Fuck <laughs> Fuck det. Alltså ja, nej. Ja. Det var lige lagt op på ja, øh, Men det gør jeg så. på øh, pot siden også. Ja. Altså, det prøver jeg, jeg. jeg synes det er godt du, du kan da godt downloade Fortnite og så. Ja. Det gør jeg det hurtigt så. Altså, lige dit den med på toilettet ja, og så. Jeg tror jeg lige stiller, jeg tager den med i et andet rum. Det er jo sagt. Ja. Altså helt seriøst, jeg tror nærmest du bliver løn med hjem fra arbejde. Tror du? Ja. Altså, det kan du sagtens. Hvem skulle mangle den? Det ved jeg. Ikke. Jeg ved ikke hvad, det er. men det finder jeg så ud af hvor meget de har lyst med den. Altså, sikkert jeg kunne tage den med hjem fra arbejde. Okay Sig til hvis I mangler noget der <laughs> ja Sådan en ny Audi eller et eller andet <laughs> ja, præcis Nå, men det var en det var en lille det var, Jeg synes det er et fint dilemma en Måde som man får det special Der var ikke så meget uh, diskussion lige så snart jeg sagde <laughs> ja, Det kan så... du godt Nå det kan jeg godt, jeg vil sælge <laughs> ja. det jeg gør Jeg nytter det jeg vil høre Haha <laughs> <laughs> ja, Jamen, ja. Jeg, uh... Super Jeg synes du er en freak, men jeg synes ja. også du skal gøre det Så tak for det Yes Så øh, lad os høre status på øh... Freak et øh, ja, kæmpe dilemma. Vi optog det her i tirsdag eller sådan noget. Ja. Æ, så øh, jeg har jo... Øh, og, og hvad skete der i de efterfølgende dage? Jamen, det sker så det, at dagen efter, så, øh, så modtager vi øh, tabletten. Sige, ja. Så siger Kim, så Paul, jeg har en lille gave til dig. Ja. For at trykke i hånden. Og så har han liggende, det jo bare der lige tryk på mit øh, bord. Og bare oh. venter på at blive... Øh, og jeg kan jo se, at vi og jeg vi sidder sådan lige skråt over for hinanden. Og der kommer altså julelys i øjnene der, Paul, ja, ja, ja. Og han, han vinker lige over til mig. Yes, yes det, der, det er det det der. Yes, det er ja, der. hjem er Ej, så, så, så, så vi, vi vælger jo lige at blive og arbejde lidt længere. Ja. Arbejde lidt over. Vi ventede lige til, at uh, chefen, som vi også sidder til bords med. Ja. Han, uh, han smuttede hjem. Og så fik uh, Lukas ellers uh, stukket, uh, stukket iPad'en i hånden. Så han kunne sidde og spille Fortnite på min account, mens jeg øh, arbejdede. Imens Paul han arbejdede over. Ja, ja. Så, øh, så Paul han har alt på det rene. Ved, var det derfor, ja. at du, øh, du gav mig den? Det kan jeg jo undre mig over nu, ja. hvorfor det var mig, der skulle øh, spille jeg, begyder, jeg arbejder. Jamen det, det er selvfølgelig er også rigtigt. Men der gik ikke mange minutter fra, at Jens Jørgen, vores chef, han havde forladt lokale, til at du fik øh, tændt for den der nej, nej, nej. Det... iPad, skulle jeg til at sige. Jeg er fandme, og jeg er så glad for det. Men du har, du har fået, skin. fået skinnet, jeg er du, rigtig glad for det. Jeg har faktisk lidt i øh... tvivl om, om jeg vil få det, fordi vi, vi, vi lavede sådan et der factory reset. For at... Øh, altså slet alle spore. Ja, slet alle spor. altså det gjorde vi bagefter. At vi ja. havde spillet, man skulle bare spille tre kampe ja. for at få det. Og efter det så, så blev der fuldstændig nulstillet. Ja, men det fik det, på iPad, og ja. det, det, er, det, er, det er så fedt. Og hvad det er... Fedt. altså... Det er, det, er, det, er, det er så fedt, at når jeg sidder og spiller, og jeg så går ind i lobbyen så i den der ventelobby, hvor man venter på at komme over på øen der står der sådan fem folk og kigger på mig det er og danser også. på mig og, og, fordi, de, og jeg rammer oh, det i mig og jeg ryger lige ned i mausen, ja, lige ned i mausen. det er jo fordi du tror du er Harry Kane eller Travis Scott ja, jeg jeg det tror, de, de tror, jeg, jeg, tror jeg, jeg de ved jo godt at, at altså man skal enten være stinkenrig eller også skal man bare være en kæmpe freak hvis er, man har det der skin ja, ja. og det, jeg, jeg, ved ikke, hvad du, jeg ved ikke helt hvad du er jeg bliver stengende <laughs> Ja, men, øh, men alt i alt, og det var, du, øh, du tog jo, hvad kan man sige, rådet til dig, lige ja, med det samme. det er det samme, ja. Lige det der blev sagt, det synes jeg du skal gøre. Det håber jeg, ja. det, det er den generelle holdning Jamen, jeg... til jeg... vores råd i det her program. Ja, mand. at øh, jeg har skridt til action, drengen At der, bliver, der virkelig bare bliver, øh, ja. Lige efter vi ikke snakker, øh, lige når vi lægger på og siger tak for det, så øh, så gør det. Så bare kom ud i verden, få ja. udrettet noget. Ja. Som, øh, som vores store erfaring den, øh, den har delt ud af. Ja, men ja. Øh, men ja, tak for den opsummering, Paul på det meget store dilemma. Hvad, og hvad jeg kan lov, at der, øh, der kommer nogle øh, billeder, ja, eller jeg hvis der er også noget video, af, af både Skin, og jeg tror også, jeg har et billede af Poul, der står med sin nye tablet. Det, oh. det kan I alle sammen lige få lov at ja. se. Det er rigtig, rigtig godt. Altid godt med et billede af mig. Ja, det er altid dejligt. Men Hvad skal øh, til nu? Jeg synes, vi skal runde af på Månsområdet, og, og så skal vi snakke lidt om øh, sporten. Jo. Skulle vi ikke tage og gøre det? Jo, der har du haft en god runde, også. Ja, er lige skal vi skal snakke lidt øh, Premier League, det synes jeg da egentlig, vi skal. Ja, det går ikke så godt for, øh, altså for din skyld, kan vi godt snakke lidt holdet. Tak. Ja. Øh, altså Du er jo stadigvæk ikke rimelig langt nede, på ja, det, men, ja, ja. men du havde jo også en flot runde. Ja, det er okay, Runde så uh, tillykke med det. Jeg kan fortælle, at Unai uh, rykker op i top 10 i uh, hele holdet. Men, uh, men status er, at vi har ikke uh, bundskrabberen uh, Kalle. Altså top 10%? Ja, top 10%. Uh, ja, han er stået af. Jeg snarer med ham. Han, han, uh, er han, jeg kigger øh, ikke på det længere. Han, uh, farvel og tak. Ja. Ses til næste. Ja, altså, lige det er heller ikke øh, særlig imponerende, og jeg, han har heller ikke fået særlig mange point den her runde. Han havde... Det er altså også nogle underlige valg, han har, og det synes jeg vi ikke vi gider at snakke mere om. Okay. <laughs> <laughs> men øh, jeg kan se her, at den bedste runde, det blev Jos. No, no. Ja. Nå, nå. Den har øh, været i gang på ham. Jamen jeg tror, han har Kane. Ja, Kane ja, som Kane. anfører, som du også blev rigtig glad for. Det blev jeg glad for. Og så... Mere øh, hvad siger du? Mere, mere mere, flere mål af ham? Tak. Ja, Han skal også se her kan vi gang Så har han Sigurd som som jeg også har på min hold fra Everton som baskede to gange ja, på midtbanen. Var Så havde han Hazard som forresten spiller vandvildt i lige på tid. Ja, han er, han er fuldstændig eksempelværdig. Altså mål han scoret der? Er ja. Fuldstændig sentyvigt. Det er også det chillsit. Det er allerede bedre end det mål der var en puske det der Salamans -mål, ja, mål. Ja må han Salamans mål. Faktisk mål. Forresten altså en pris der er jo helt rødt fordi ja, ja, jeg hørte den, at, det, er at det, det, det, det mål der, det havde ikke engang vundet, ja, det ikke engang vundet øh, månedens, månedens, månedens mål, nej Men jeg hørte så også, at det er folk, der selv er inde og stemme til Puskas Er det Ja Så det, det er bare en helt masse, der er ja. dinobrolfans, der har været inde og stemme ja. Nå Anyways, så øh, Trappierre gjorde det også ret godt for, øh, lavet han det sidst, eller? Øh, ja, jeg tror han det sidst Ja, det gjorde han også på hjørnesbak, tror jeg Ja Til Kane Så øh, skud ud til Jos Folk gjorde faktisk Rigtig flot men det var et indlæg. Så var det et Det var et indlæg. Oh, ja, det var et indlæg. Det var bare ja. en helt almindelig det. Det er rigtigt. Øh, Steven. Også meget flot. Faktisk. Øh, han er kommet godt ind. Selvom han, han flere gange har sagt til mig sådan, at han har givet op på at indhente Bertram, ja. Så er han altså ikke, øh, han er ikke langt fra ham. Hvor langt? langt, langt Jamen ja. Ja, vi kan sige, at Bertram fører stedet ikke holdt. Hvor meget? Og, øh, og han som ligger nummer 2 han hedder Lukas. Lukas. rigtig godt hold. Han har sat sig, og han ja. har kun 400.000 point fra nå, det er jo ingenting. Og bare i denne her runde, der hentede jeg værd med 500.000 point. Ja, okay. Jamen, altså alt, alt inden for en million. Det jeg er Ja, vi sige altså hurtigt. alt inden for flere, altså jeg har været over halvanden million bagefter efter. Ja, ja. Så øh, okay, det går hurtigt. Alt kan nå strække Men øh, Steven, han er et par hundrede 300.000 point bag mig. Og øh, lige i røven af ham kommer øh, både Jos og Tobi. Tobi har jo øh, lavet udskiftninger. Ja, Tobi har brugt alle sine udskiftninger. Nemlig, han har brugt ja. alle sine udskiftninger. Endnu. Så, øh, så, det, så det, det kan vente med at blive rigtig dyrt. Det bliver håber jeg, jeg jo, at øh, han får nogle skader på sin hold. Det ikke altså jeg rigtig. håber inderligt, at uh, Aguero han bliver skadet, for han, han, så, han, han ser så farlig ud for, øh, for City. tror, ja. han ikke også i weekenden? Jo, ja. han skruede også i weekenden. Og Stirling ja. han også? Og størling ja. Men øh, og efter Tobias, jamen så, så er der et vej ned, krat. så øh, ligger Paul der med halvanden million cirka og øh, Kalle ligger med 2,5 millioner. Slow and steady wins the race. Ja, yeah. jeg ved sgu ikke, altså I skal virkelig have gang i uh, Kane, hvis der er at uh, du skal Kane vel? Ja. Ja, der, der er ikke så meget være. at sige ellers. Nej. Men øh, en god runde. Alle favoritterne vandt vel egentlig i den her runde. Der var ikke så meget der. Det var Og United? Tab? Ja, de er jo forskellige. Så det er ikke altså, Jeg tror også, han ryger af posten snart. Ja. Det kan, kan falde. Ja, han, han er blevet så vanvittig. Altså, han lyder som en psykopat, de ting, han siger. Sådan noget. Altså, hans udtalelser Der ja. han er ikke altid hørt. Er det Jo, han har altid været kontroversiel. Men ja. jeg synes bare, at der er bare så meget af det ja, der. Ja. Men han er i hvert fald... Han, altså, det, det ser virkelig, virkelig skidt ud. Ja. Øh, de er jo efterhånden... Altså, hvad er de i bagved? City, tror jeg, der fører nu her. City, som man er ellers hurtig begyndte at tænke, skulle man afslutte dem fra øh, mesterskabet? Ja. De, øh, de er altså i, i toppen sammen med Liverpool, er på ingen med hinanden. Chelsea, har er også meget glad. gode i år. Chelsea holder godt med, og jeg vil, jeg vil sige, de er virkelig overrasket. De spiller ja, rigtig, nej, rigtig nej, flot her. Ja. Ja, de, mangler, de mangler lidt... Der er nogle øh, angriber synes jeg, altså Hazard han gør det rigtig, rigtig godt, ja. men de mangler, at øh, Morata eller øh, ja. Pedro har scoret et par baser, men ellers, hvem er det ellers de, er på top. de har på øh, toppen? Giroud. Giroud, ja lige præcis, at de, de kommer ind i kampen. Ja, men altså hvis Hazard han kan fortsætte sådan der, så... Altså 100% egentlig, han gør det virkelig, virkelig har ja. Tottenham, og Arsenal lige efterfølgende, begge to med to nederlag indtil videre. Og i den rækkefølge, det skal være... Øhm, ja, det er uh, det er ikke det helt store der afgør det. På det, det skal vi nok få øh, byttet om på. Ja, det bliver altså, der bare er... større og større kløft jo længere vi kommer hen. Nej. Hvor? At... Når Tottenham spiller altså... godt og, og når Arsenal spiller godt, så er det langt i to at du skal Nej, ikke topniveauet. Jeg er enig, jeg er enig i, at øh, bundniveauet der er kæmpe stort forskel. Der er Tottenham langt bedre end Arsenal. Men på topniveau der er de altså ikke bedre end Arsenal. Åh, der er det ikke. Jamen det gider jeg sige. Vi får at se, når er at øh, vi rammer julen. Ja. Men, øh, og ellers så, så kan vi sige, at Manchester United de er 9 point bag ved City. Som ligger, er, ligger, de bag, ligger bag nummer 10 nu Ligger bag hold som... Øh, ja, de er bag Watford, Leicester, Wolves og Bournemouth. Ikke så godt. Så det er virkelig ikke særlig godt nej. Er der ellers sket noget spændende i spruens Mm, nej. Kevin Magnussen kører sig i pointene i dag. Ja. Skud ud til ham. Og øh, ellers så tror jeg faktisk ikke, der har været øh, det nej, helt vildt. Vi nej, havde et og ja. Real Madrid jeg vi har også noget e-sport. Åh oh, ja. Det skal vi jo ikke glemme. Det, det er også sport. Det er jo det nye, og det er jo Pauls yndlingssport. Du, spiller, det, du har aldrig så, nogensinde dyrket en sportsarbejde. Jeg havde det. Altså, jeg kan godt lide e-sport, med jeg havde at spille track, synes, det er Det er sjovt at se. Men bare computerspil. Ja, computerspil, det kan jeg godt lide. Den sport, den er du glad for. Det kan jeg godt lide. Det er dig, der godt kan lide det. Ja. Ja, det, jeg kan jo alt sport. Ja. Så længe der er sport i ordet, så uh, ja, det skal bare have det. Ja, det er derfor, du er løst så vildt ja. Men det. er det er rigtigt. Vi havde, det var en, jeg tror ikke, det var en major, men det var en anden Blast Series Pro. Ja, det var et Det er fed, fedt navn. Tyrkiet? Godt navn. Skud ja. til Tyrkiet for at afholde øh, noget. Uh, James havde sagde, at dig og uh, ham lige sad så en eller anden tyrkisk kamp, i stedet da, mens Astralis spillede. Ja, jeg ved ikke, vi kunne ikke finde Astralis kamp. Og så sidder, sidder, sidder I og ser et eller anden tyrkisk Du, så skal, så du I, heller ikke gøre en det danske nationalhold Så vi uh, sidder og ser i Østrigs uh, yeah, vi, så, vi kunne ikke finde den kamp den. Men, men det, vi jo, det vi jo så gjorde det var at se Fordi vi havde jo spottet holdet Der ville komme i finalen Nå, Så I uh, tjekkede så, så det var dem vi lige, uh, lige tjekkede dem lige ud ja. Og så uh, skrev vi til Astralis de så faktisk overhovedet ikke særlig skarpe ud Og det var det var også min... Hvad jeg kunne forstå på kommentatorerne Det var, at de havde spillet heldigvis til hele turneringen ja. Men i finalen Hvor danske Astralis også var ja. Så du den kamp? Der steppede de, de os op Så ja. du den? Ja, den så jeg Så jeg ikke så du, jeg, bare, jeg... Jeg, så, jeg så ikke det hele Jeg så sidste ja. map Ja De kom ud i tre maps Og sidste var Inferno Ja Og det blev jo det blev rigtig intenst oh, Inferno er en dejlig map Ja Det, det er det 16, 14, du slutter 16-14, Jeg mener, det, var 16, 14. det er jo 16-14. De er vendige, ja. i hvert fald, og det var meget, meget knæben. Fordi ja. det, der, der, var, altså, der var virkelig runder, hvor det var, at de købte. Altså, hvor det var ja, et hængende hår. Men sådan der topsport jo. Ja. Og jeg ved ikke, så de ville lige skovle endnu en uh, titel i hus. Og de, Ej, må, altså, helt, de må fandme til en i hvert så meget, de, de vinder jo alt hele tiden. Altså det lige så det sammen, vi skal til at out de vinder men så altså, vi ved jo lige snart, da jeg også er på det, så, så taber jeg. Ja, så jeg gøre, eller gør jeg med en tjeneste, eller hvad? Ja, jeg lader det lige være. Men, øh, men nej, ellers så har der ikke været det helt vilde i sportens verden, tror jeg ikke. Øh, generelt i andre nyheder, så var der jo en vanvittig bilflugt og bilting i Danmark her i fredags. Har du hørt det der Ja, endelig? det har jeg godt hørt om. Storbæltsbrunen altså, det... var lukket, ja. og begge bruger blev lukket. Øresundsbrunen var lukket, og jeg de, tror de, også... Men de fanger ham ikke jo lige. Øh, de fik et opkald kl. 3 om natten fra en af passagererne i den der sorte svenske bil Ja. og så fandt de bilen og fandt de tre fyre der hvorfor fik de et opkald fra? Øh, ja men det hele det viser sig jo så at, at det ikke den bil de jagt, altså det er den bil de jagede men det er ikke de personer som de troede det var Nej. de troede det var nogle meget værre fyre ja altså nogle uh, terrorister altså, det var nogle terrorister der vist nok skulle have været nogle nogle altså nogle enkelte personer hvor der er ja. de frygtede for deres liv Ja, okay. Øhm, til første udkøb. Så, her, så i stedet, også. så var det bare Tony og Brian, der havde taget Svampe og stjålet en bil. Der havde købt, der havde og købt og et gram B. hash nede ved Tonnies fætter, ja. Kræftede ja. ja. <laughs> med, trods med folk. <laughs> Jeg ja. tror ja. ja. fandme vi får sig i chok, hvis du lige uh, ned og køber et gram hash, og så lige ved, så er der bare politi efter at der og broerne bliver lukket. Altså, det hele det var jo, men de havde jo også stukket af, altså. Ja, ja. Og grunden til, at de så ikke ville stoppe. Hvad var det for en, Hvad var det for en pil, de vil de. det ville køre var en sort, det var en var en ny Volvo? Nej, det ved jeg ikke. Jeg tænker bare sådan en Volvo, det er jo ikke sådan det bedste flugtfartøj. Nej, men problem, det der, jo det hele, der, hele humlen, det er jo, at de bliver stoppet, og så fordi, at de ikke har kørekort, og fordi de har røget has. Ja, havde de det? Så, så stikker de af. Var det derfor? Ja, ja, det var derfor, de stak af. Ja. Så det var ikke fordi, de var ude på at slå nogen ihjel, eller noget som helst andet. Nej. Det var fordi, de ikke havde mistet deres kørekort, ja. og havde røget en lille klump. Og, og så kæft, er øh, nogle der. Og så lukker de hele Danmark ned, ja. Nå. Men ellers, så, øh... yeah. så er der ikke været... Sygt fære... nok. Det har fandme været fedt, tror jeg lige vel. <laughs> altså, den, det der så jeg er der ene på Så kan de så ringe ind kl. 3 om natten, de har fandme snakket længe. <laughs> så prænden gør vi. Især hvis ja, de også er været skæve, altså, så er der <laughs> mega meget paranoia på... har lige kørt på, og... drive in McDonalds ja. og... Øh... Jeg sidder <laughs> der, der kan jeg på parkeringsplads på Lolland Falster. Shit, dreng. Jeg tror, at, skal vi ikke bare ringe ind? Det var, det var en advokat, der havde fået, der tirede til os så ringe. Så havde han anbefalt ham. Men... Ja, så havde han lige sagt, jeg tror, jeg skal ringe ind, drenge. Ja. Men øh, yeah. ellers så øh, er der store nyheder. Kim Larsen er død. Ja. Rip. rip. Det er også hele... Øh, endnu et rip, vi rent faktisk mener i podcasten. Ja, dejlig personlighed. Rigtig dejlig dejlig mand. Stor mund. Han øh, holdt jo til i Aarhus på, under masken. Så øh, det kan være, at der er fyldt der de næste par uger. Det ja, kan i hvert fald anbefales, der at, de, at, de, at de tager dig ned. Ja. Og så Og, øh, råb skud til Kim Larsen. Skud til Kim-drengen. Ja. Det skulle godt være, ikke falder så godt i uger. Ja, jeg tror jeg Du skal gør. derhen mod ja. Charles Junior. Ja, lige derinde. Bare lige de derinde. Men øh, Men ja. Ellers så, øh, så tror jeg godt, at vi kan runde af for øh, sport og nyheder. Mm. Og øh, så synes jeg, at vi skal gå videre til et, øh, endnu et øh, emne, vi har diskuteret i distroen. Øh, jeg tør også, du noget cola. Jo, du må du gerne. Så spil også lige med tyk, Skal jeg tage mm. lidt til? Skal jeg tage Dejligt. Ja, vi skal... hygger bare roligt. Og der er også tid til hygge her. Ja. Vi har delt bilen godt op i dag, så øh, vi, har, vi har højre siden af bilen, det er vores teknikrum. Teknikrum. Og, gode, ja. og forsyninger, Og ja. Og så Paul han har bare taget øh, kørehandskerne på, og øh, kørebrillerne. Ja. Og så er der fuld fart på. fuld hammer ned på pedalen. Men, øh, men vi har jo diskuteret lidt, Paul, i løbet af ugen. Det, det plejer vi jo Ja, jeg har taget uge. fejl. Og det, øh, det, ja. oh, du kryber hurtigt til korset ja, nu, hva? Ja. Er, er, er jeg... synes lige, inden du begynder at komme på mange dårlige undskyldninger, så synes jeg lige, at I skal høre, hvad det egentlig er, vi uh, har diskuteret. Ja. I får lige klippet det også op til historien. Så det får jeg lige her. Hej, og velkommen til øh, den her lille special. Konspirationsspecial. Det her det er konspirationsspecialen, fordi i dag så har vi diskuteret meget voldsomt omkring spisebordet omkring at øh, hvis man på øh, hvis man snakker omkring øh, et eller andet, altså en ny man vil at man gerne vil have et eller andet produkt eller, eller går og snakker om et produkt meget, så at, vil øh, det dukke reklamer op. Og Paul, det, søgt. og Paul tror at at bare at man snakker om det, så øh, så dukker det op. Hvorimod jeg selvfølgelig i min øh, faglige viden omkring det her emne, jeg så ved jeg sige lige godt ud fra hvad jeg har læst og hørt. Så ved jeg godt, at det, det må man selvfølgelig ikke længere, og det gør de heller ikke. De gør skørt af mange ting, man ikke må. Hvad med det der NSA og sådan noget? Det må de jo heller ikke. Oh, det er jo bare er... mange ting, der gør, for ting de ikke må. Altså, jeg tror det virkelig. Jeg tror der ændres meget. Men jeg tror Nej, han, de han ikke, de ikke kan NSA. heller ikke gå ud og sige. Altså, mange sager, han har jo selv været ude og sige, at de gør det ikke. Og helt så det kan han ikke. Der er flere store altså... firmaer, der i der sådan de der agreements, så siger lige at ja så må du ikke lexere mod er sådan noget sådan et pers. Men de må ikke så vidt. Alle de der, de der er blevet ja. straffet så kan så er der blevet men tørre. i hvert fald, så, så har vi tænkt os at gå og snakke de næste to dage om et produkt. Et som, det er et som, uh... kan selv oversætte du... til... Uh... Ja, men vi kan, også, vi kan jo bare fortælle det på søndag. Men det er et bølgebræt. Og, uh... Jeg kan ikke sige navnet her, fordi Lukas tror, jeg, at hvis det bliver nævnt i den her optagelse, så kan det være, at uh... det... Det er fordi, altså, hvis, hvis jeg nu søger på det, og Paul... Han så i samme, han er sammen med mig. Så ved vi godt at Paul har vil have sådan et bræt der, men det skal være fordi at de kun har hørt at de har optaget lydklip. Så vi må kun snakke om det ja. uden at vi taster det ind nogen steder. Om bølgebræt på engelsk. Men se, altså bare det der. Nu, ved de, nu har de jo optaget den lyd. Det så, går, så går den ind og så siger den. Hvad? Det var på engelsk. Hvad betyder bølgebræt på engelsk? Det <laughs> gør de ikke. Men okay, så vi tror det går. Ja. Vi får at se. Det bliver i hvert fald et spændende eksperiment. Ja. og jeg begynder at sige, jeg begynder at gå og sige du at er, snart at Hvis hvis I ville se det her eksperiment udført uh, på video, så gå ind og se en, en UCI, uh, der uh, der laver det samme eksperiment. Det er Magnus Lange og hans lillebror, tror jeg. Så uh, tjek så, det lige så ud. Så Paul tror at Facebook, de er helt oprigtige, men UCI, de er eller omvendt. At Facebook, dem kan man slet ikke stole på, men UCI, de, dem kan man stole på i alt hvad de gør. Det siger jeg ikke. Jeg siger bare gå at jeg ind og se den. Og så... Magnus Mulange er den mest troværdige person, der findes i Danmark. Magnus Mulange er skønnen. <laughs> Godt. Tak for den her gang. Det bliver spændende. Har du noget at tilføje, James? Ja. Ja. Og efter... Øh, efter et par dages... Øh, ...wakeboard eller waveboard ja, snak... Ja, men, men jeg, det har jeg heller ikke sagt så... det. Jeg har faktisk ikke, jeg har, ikke Jamen, altså, jeg fået sagt har sagt det. det. Men altså, okay, lad os lige, prøve, lad os lige tage den fra start. Ja. Efter et par dage, så øh, bliver vi enige om, og selv ikke engang nu. For da, nu har vi altså, vi snakker også om det fredag. Ja ja, men og, jeg, jeg, jeg, jeg accepterer det. Jeg accepterer det. Okay. Yeah. Så, øh, så sker der det, at der, der ikke, kommer ikke der er ikke, Der kommer ikke kommet nogen reklame. Der er ikke kommet nogen reklame for wake eller waveboards, eller hvad fanden det nu er. Vi er ikke gerne med at have erklæmet for. Nej, okay, det right. so, er det ikke. Så... Og jeg har da skået hele, hele... I hvert fald hele aftenen, den ene aftenen. det vi har appen. også snakket om... Ej, jeg vil gerne have en Waveboard. Ja. Yeah. Waveboard. Det jeg, gerne jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig et Waveboard. Ja. Jeg og vi, mig, vi kan ja. også godt prøve at lade den køre lidt endnu, men jeg, ja. jeg tror ikke på, at der kommer til at ske noget, den. Nej. Det er fandme virkelig ikke. Jeg gider heller ikke til at gå og sige Waveboard hele tiden, så... Nej. Jeg har det fint med at bare respektere den, og det. Og. Er det har okay med det føler også fanden stedigt altså det er ikke fordi det ja, altså jeg vil sige hvis en der spurgt mig inden ja. Så tror du det her så sagde jeg sagt sådan det altså det kan godt være men jeg er ikke jeg slår ikke sikker på det ja okay, yeah, men det er jo bare dig du men så er men så det fordi det. at at du er så stedigt så nej, nej, det bliver er ikke jeg sådan stedigt nej nej, nej nej nej nej nej altså, ikke, nej nej det er ikke det er vi det er Svis altså jeg snakker med Jensian om det farske gør det ja ja det kan godt ja og, øh, og han troede altså heller ikke på det. Nej. Han sagde, at du var dum. Nå, og nej, det gjorde ikke. Jeg sagde heller ikke, at det var der, men jeg sagde, at vi havde den diskuteret det. Og han, han troede heller ikke på det. Og det var, også det, det var bare det, jeg blev, jeg blev så forbløffet over, at du rent faktisk kunne tro på det, Paul. Fordi så... du har set den YouSee tv-serie, som jeg faktisk lige så her til formiddag. så du den? Ja. Hvor jeg kan godt se det, men den ser der, den er overhovedet ikke valid. Nej, jeg ser det heller ikke som om, at det er øh, videnskabeligt bevis. Det er bare, jeg, ved, jeg vidste ikke noget om emnet, og jeg havde okay. set det der kun. Så ja. tænkte jeg, det kunne altså, hvorfor, skulle det, hvorfor skulle det ikke kunne være? Men øh, ja, men du det kan... er rigtigt, altså, og jeg vil gerne gå så langt og sige, det kan, så sig, det, det kan lade sig gøre. Altså Har de lyst til at høre alt, hvad vi siger og uh, giver sig et efter det, så, så kunne de gøre det. Yeah. Men det må de ikke gøre Nej, nej. Altså det, nej men, men jeg forstår bare ikke, det, dem, jo den der, der YouSee-sager Hvorfor har de så, altså Tror du, de altså, har Staged jeg det? Ved, jeg, jeg ved det ikke, fordi det er deres... reaktion Virker rimelig øh, rimelig ægte Men jeg tror simpelthen på Altså, hvis det, er, at det skulle være tilfældigt at den kom, Eller ikke tilfældigt, men hvis, det skulle, hvis den rent faktisk skulle komme op, uden at de har staged det mm -hmm. Så tror jeg det, fordi Der er en af produktionen, eller en af dem Eller sådan noget, der har, de såder, der har søgt på det, eller sendt en mail som man også hører i den der serie der, så, øh, så er ens gmails, ja. de bliver læst igennem, Helt altså de bliver scannet. Er scannet ja. hvad hedder det? Så alt hvad du skriver i din gmail det bliver skannet og så på baggrund af det, så, så er der nogle informationer, der sikkert også påvirker dine reklamer. Har de skrevet en mail om det? Og det er det jeg tænker, selvfølgelig så er der blevet skrevet nogle mails rundt omkring, og lad os bare sige, at det har været på en gmail en af dem. Jamen, så, det kunne være et svar på det, jeg ved ikke om det er det men du kan godt følge min teori, der er ja. så mange ting, der kan påvirke det. Ja. Så man skal virkelig være sikker på, at man udelukker alt andet. Ja. Det burde du vide fra almindelige videnskabelige, ja, jeg, videnskabelige jeg, forsøg. Jeg skriver til Magnus Milange og hører ham ad. Det gør jeg godt. Det gør jeg. Sk Skriv lige på den skal, skal vi skrive til Magnus Milange? Ja. Han svarer nok ikke, men... Uh... Altså, det er jo et forsøg Det er et forsøg at være, ja. Øh... jeg spørger man, hvad med i podcasten. Det kan vi godt spørge op. Det, det er ikke et tæt debat-emne Vi kan ikke klemme ham ind i oh, det Ej, er et dilemma, <laughs> ja. Hvad hedder det? Men ja, så den er blevet afrundet, <coughs> Ja. Og øh, I kan ja. roligt tale mig. om øh, seks mig og øh, hagekors Fordi det bliver ikke bustet på Nej I får i hvert fald ikke nogen at klare for det Nej, det er jeg ikke Det er jeg bustet alligevel Hvad er det i af de havde, de havde lyttet med på folk som taler over telefonen, var det ikke det de havde? Hedde det? Ja. Det ved jeg ikke. Oh, det var det der med Edward Snowden der, han er... havde... Er... Nå, det kan jeg sgu Men det var også det, det var det, det, det, ligget... det altså, i de seneste, de seneste år, der blev gjort helt vildt meget for det. Var det ikke i foråret, hvor de, alle de nye restriktioner i EU-kommissionen og sådan noget, de kom? Jo, altså, jeg tror man, der der var der var meget, ja, men prøv, det er også sket så meget. Jamen det er jo for eksempel et halvt år siden, at uh, Facebook var i, i lort til halsen, fordi de havde ja, ja. gemt Ja, ja, præcis. Så det, det er jo et halvt år siden, at de har gjort det. Så det er altså, ikke, det var jo oplyst. Så, så selvfølgelig, selvfølgelig er der, er der noget, noget ja. kraderat. Det, altså, altså, altså, det er jo det ikke... på, det er på sikkerhed, det der det er jo på sikkerhed. Ja. Fordi, ja. det har jo været lige her i weekenden, faktisk. Ja, ja. Der har været øh, Facebook, de er blevet hacket. Jeg tror faktisk, at det er. Jeg har været inde og skifte, fordi jeg tror, min profil, den var blevet... Ja. blevet Hvad øh, var det derfor? Det var da også skifte for mig, så. Blev du logget ud? Ja, jeg blev logget ud, ja. ja. det er ikke det engang i løgn. Det, det, kan, det kunne være et af tegnene på, at øh, det var ens profil ja. Der har været sådan 50 millioner eller sådan noget, der har bl.a. Ja. Øh, hvor oplysninger er taget. Men altså, hvis man... Altså, jeg, jeg er egentlig ligeglad med, at de gør alt det der, fordi jeg har ikke lige noget at skulle have. Altså men hvis de, jeg ikke, er, man ikke har de det så, må man, så må man bare lade være med at bruge Facebook. Ja, det er jo skidt. Det er jo skidt, ikke øh. men det må jeg også stoppe på et tidspunkt. Altså, jeg er enig i, de må gerne altså, se, hvad jeg søger på, og ja. scanne min Gmail. Ja, altså selvfølgelig. Jeg synes også, det er for meget. Jeg synes, det er for meget det der med, hvis de, hvis de brugte det der med at optage lyd. Lyd og... Altså så må de også bruge dit kamera ja. lige pludselig. Ja. og altså, Det, jamen, så det, synes, det, det er jeg helt sikkert er Men problemet er bare... Lad, lad os nu sige, at der eksperiment havde vist. Jo, det, det virker faktisk, og så ja. er, du får du et wakeboard ja. anbefalet. Det er jo ikke sådan, at du øh, har taget en øh, aluminiumshat på, og så startet med at bruge Facebook. Altså man vil Nej. stadig bruge det jo. Ja, ja, det vil man. Og jeg er enig i, at så må man jo tage et, øh, et valg. Altså, fordi at jeg er helt enig i, at så må man jo stoppe med at bruge de øh, medier ja. der. Men, øh, men altså, vi kan konkludere, at øh, mikrofonen burde være relativt sikker. Ja. Så så støt løs derude der, ikke? Så øh, giv den gas, og, øh, og med det så, øh, så kan vi jo roligt runde af ja. for øh, dagens podcast. Ja. Vi, kom, øh, vi kom rundt lidt af hvert, og... Øh, jeg håber det var været hyggeligt at høre med. Sådan et gode porno på BBS gjorde i dag Gjorde du det? Ja. Det lyder. Jeg håber ikke Facebook, der har set med. Ja, nej, det er det. Jeg kan lige at tænke på, jeg, jeg var helt rolig omkring. Jeg var ikke bange for, at der var nogen. Du var ikke bange for, at der var nogle kiggede. Du skulle lige være nævnet med kig i vinduet, men. Ja. Det gør men men altså, det er Lokalt også, er godt. Det er jo en øh, oplevelse i sig selv. Ja, det er ligesom hende derover ved Tobi. Ja, hende øh, over på den anden side af vinduet der. Ja Det var. Det var noget af en ø, omgang. Ja, du stod også lige lidt af i fisten før jeg kom. Før du kom, når før I kom. Når før vi kom. Ja, stod lige sådan. Ja. Er det ikke Ja. Okay. Det var dejligt. Det kan være, var det jædre lige havde siddet og givet signaler Ja. Ja. Godt slet. Men eh øh, ja. ja, men færdig løs på tak for, det, jeg. Løs jeg sige på, for det, øh, på kamera og højtaler. Ja, og så lad os sige tak. Ja. Så hyggeligt at snakke med dig på. Det var